I světok jadželá pojovanům. Sváda tebi dvoj, složit sva, a tebi dvoj, složit sva. Uvrijeme ono, kde Iisus izvýčil Galileju, И нађе Филипа и рече му «Хајде за мно!» А Филип бјеше из Вица иде из града Андрејева и Петроја. Филип нађе на Танайва и рече му «Нашли смо онога за кога писа Мојсеј у закону и пророци».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 Je ręczę za niego, evo pravo gdje Izraelco, u kome nema lukavstva. Za čemu na to nojo, otkuda me poznajesz? Odgovori Isus je ręczemu. Prilegote pozvao Filip, vidje te kad bi ja šepot smok tvoj. Odgovori Natanajuo i reče mu, Ravim, ti si sin ти ti si car Izrailjev. Odgovori Isus i reče mu, Zato što ti kazek da te vidjek pod smokvom, vjeruješ, Vidjet ćeš И od Zaista, zaista vam kažem, od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije kako uzlaze i silaze na sina čovječijega. Sine i Svetoga Duha. Ova nedilja, braće i sestre, prva velikog i častnog posta poziva nas sve na veliku radost veliko slavlje i danas se treba da se radujemo i da čestitamo jedni drugima veliki praznik i veliku pobjedu. I da se potrudimo da ovaj praznik pobjede pravoslavlja, kako se zove ova nedjelja, obogatimo time što ćemo i sami pobjedivši laž u nama Važne misli, važna vjerovanja, važne želje i osjećanja, što ćemo ih zamijeniti istinitim željama, mislima i osjećanjima. I na taj način obogatiti ovaj praznik, da ne bismo bili samo oni koji sjede na tribinama i posmatraju slavlje ali ne učestvuju u njemu popitno, to jest ne primaju silu tog slavlja. Da bi ovaj praznik pobjede pravoslavlja, braća i sestra, veliki je to dan. Posebno je važan na ovim prostorima, jer ovdje je pravoslavlje evog vjekovima uvijek ispitirano i vjera narodna uvijek ognjem i mačem i teškim iskušenjima ispitivanom. Do sad ovaj narod je tu vjeru održao uz pomoć Božiju, uz pomoć Majke Božije i uz pomoć svojih svetitelja. Do sad je bilo tako i evo zahvaljujući njima koji su pravoslavno i vjerovali i pravoslavno živjeli. Nisu se dali obmanuti pa da budu oni koji vjeruju mrtvom vjerom, jer vi znate da postoji takozvana mrtva vjera. To je ona vjera kad čovjek ispovijeda da jeste pravoslavan, da jeste kršten, da slavi slavu, da ode jednom, dva, tri, 4 5 puta godišnje u crkvu da se pričesti ponekad a ponekad si i ne pričesti to je takozvana mrtva vjer i takav čovjek nema veze sa pravoslavljom iako živi u obmani da ima i da jeste pravoslavljom ali oni koji su nas učili pravoslavlju i koji su učitelji i autoriteti u pravoslavlju, počeš svetih apostova, a pa svetih otaca, ne slažu se sa njim. Pa kažu, brate, ta vjera je mrtva vjera. To nije pravoslavna, živa vjera. Silna, sveta i krepka. To je mrtva vjera, to što ti nazivaš pravoslavljom. I e naši sveti oci, broći i seste koji nam predaduše pravoslavljevo nama danas u ruke da vidimo kako ćemo ga mi očuvati. I hoćemo li ga sačuvati. Evo, to će vrijeme pokazati. Ono danas praznuje svoj praznik. Dakle, ne govori se više o borbi, nego o pobjedi. Ova nedelja ponavljamo, naziva se nedeljom pobjede pravoslavne. A ta pobjeda, braće i sestre, temelji se na onim silnim riječima nepobjedivog gospoda, nepobjedivog jer je besmrtan, jer je pun istine i blagodati. Na njegovim riječima koji je izgovorio svetom apustovu, prvo vrhovnom apustovu Petru, koji je na pitanje a šta kažete vi, ko sam ja? Jer ljudi nisu znali da odgovore tačno. Neki su govorili da je Ilija drugi da je Jeremija treći da je neki od proroka. Pita Bog, Bogočovjek Petra, Ribara a i apostole druge. A vi šta velite? Ko sam ja? I Petar odgovara, ti si Hristos, sin Boga živog. I gospod na taj tačan odgovor dodaje, ti si Petar, to jest kamen, i na tom kamenu na toj stijeni, to jest na takvom ispovjedanju vjere, I na takvom vjerovanju u mene kao u Sina Božijeg sazidaću crkvu i ni vrata adova neće je nadvogadati. I to je, braći i sestre, temelj, nepokolebljivi temelj crkve i uzrok svih njenih pobjeda. Svih pobjeda dok god bude raspoloženih da se bore sa njom, da je se protiv. Jer riječ je Božija, braći i sestre, vječna, nepromjenjiva i sila u toj riječi prisutna u crkvi. Tako da mi koji jesmo pravoslavni hrišćani, kršteni, treba i vjeru dobru da imamo tačno vjer. Tako da i nas kao onda apostole pita Gospod. I na danas to možemo i drugačije pomoliti se to pitanje. Pa pita svakog od nas pri tome treba da znate da Gospod svakoga od nas vidi u najdubljim njegovim projevima. Znate, mi smo svi utoči sklenuli ka hramu. Bog nas je vidio i gledao i uvijek gleda i prije nego što smo ustavili. I tačno zna sa kakvim namjerama ko dolazi u hram. I ima li lukavstva u nama, kao što je i Natanajla gledao rekavše o pravog Izraelica u kome nema lukavstva. Tako i danas novi Izraeli, nove Izraelice, to je spravoslovne hrišćane, Gospod gleda u same dubine srca i raduje se kad mu dolazimo bez lukavstva, bez zadnjih misli, bez strasnih misli i strasnih motiva. Kad dolazimo u hram Boži da se poklonimo našem gospodu u duhu i istini, ispovjedajući ga kao sina Božijeg i Boga. I Danas, Gospod pita svakog od nas. A vi šta kažete? Čujemo šta kažu za crkvu, vracu i sestu. Jer danas postavljamo pitanje šta kažu ljudi? Šta je pravoslavna crkva? Tako, Gospod pita i ovaj naraštaj, metežni, razvratni naraštaj. Pita nas ovdje sabrano svakog nas koji gledamo nažalost ali vrlo često slušamo šta priča svijet po televizijama i drugim njegovim javnim glasilima. Dobro ako slušamo televiziju, radio, štampu, šta govori svijet, pita onda gospod nas danas u Njedelju Pravoslavja. Dobro ako već slušaš da te i pita nešto. Šta kaže svijet? Ko je pravoslavna crkva? I šta ćemo mi da mu odgovorimo, braći i seste? Svijet svašta govori za pravoslavnu crkvu. Svašta. Kakve se ne laži, obman, obman, polu istinu, ne sve klevete, osuđivanje, i onaj krajnji oblik bezumlja prijetnja crkve znate vi to dobro bolje nego mi jer više pratite sve to dobro svijet znači to kaže za pravoslavnu crkvu u redu a gospod onda pita nas još nešto vrlo važno da ne zaboravimo Kažu da je pravoslavna crkva, kažemo mi gospodu, jer svijet to kaže, jedna od crkava, jedna od mogućnosti. Jer danas govorimo o mogućnostima, velikih, nikad većih, pa u najboljem slučaju je jedna od mogućnosti, pored raznih drugih, pa kako se kome svidi i kako se kome dopadne, po ukusu. Strasnom ukusu. I zbog toga malo ko bira pravoslavnu crkvu. Jer za strasnog čovjeka je ona strašna, teška, naporna, ubitačna. Za strasnog čovjeka, čovjekovog razlogu grijeh, pravoslavna crkva je ubitačna. I boje se ljudi pravoslavne crkve, strasni i razvratni. Pita Gospod onda nas, dobro ako svijet tako kaže, a vi što kažete, ko je pravoslavna crkva? Pita svakog u nas, brati i sestre, danas. Šta ću mi da odgovorimo, Gospod? Šta je za nas pravoslavna crkva? Pravoslavna vjera? Pravoslavne svete tajne? Pravoslavni dogmati? Pravoslavni svetitelji? pravoslavno predanje. Šta je to za nas? Kakav mi odnos imamo prema tome? Kakvo mjesto pravoslavlje zauzima u našim životima? U našim željama? Ambicija? Gdje je pravoslavlje? I šta je ono za nas? Pita gospod, braći i sestri, danas svakog od nas. A mi šta ćemo odgovoriti? A šta ćemo drugo do ono što je Petar odgovorio? Na čemu drugom da zidamo misel i odgovor, a da bude jači od ada i od adskih pitanja i sumnji koje džavob nanosi na slabi i nedobro utemeljeni ljudski um i ljudsku vjeru. Jer džavob broći sestre, onoga ko nije dobro utemeljen, što znači dobro, ko ne temelji svoju vjeru na Petrovom ispovjedanju, na pravo osnovno ispovijedanje na sveto otečkom apostovskom ispovijedanju đavo đavo se igra sa njima ko vjetrovi silni bakvini vjetrovi izpod nebesja i izpred sa svam sa tursko povijeka kako hoće a onaj koji je svoju vjeru nakalemio na petrovu vjeru i svoju vjeru na zidal, na Petrov kamen, ispovijediće danas i odgovoriti na pitanje ko je pravoslavna crkva? Reći će da je pravoslavna crkva Hristos, Sin Boga živog. To jest njegovo sveto tijelo Bogo čovječansko tijelo, braćo i sestri. I sa takvom vjerom, taj čovjek će i ispravno i pravo da stoji, pravo da misli, pravo da želi, pravo da živi. Zapamtite to, pravo slavlje je direktno vezano i uzrok je pravo življa. Ako nam je vjera ispravna, braćo i sestre, i život će biti ispravan. Ako nam je vjera tačna i sveta, i život će biti tačan i svet. Zbog toga, danas u prvu nedjelju, častno posta, crkva, sve nas opominje i poziva da se dobro pazimo važnih učenja, važnih vjerovanja, jer su ubitačni i duše pogubne. Crkva ih je silom duha svetog sve odagnala od svojih slovesnih ovaca i zadržava ih u blagoslovenom pašnjaku dogmata naše svete pravoslavne vjere, da je rovce imaju dobru pašu i da se hrane nebeskom hranom, svetom hranom, svetim istinama i odagnala vukove to jest jeretike i njihova jeretička učenja znajte braći i sestri da to nije bilo ni malo lako ni malo lako to su strašni sukovi bili strašna borba i mi smo zahvaljujući tim borcima, tim junacima vitezovima naše svete vjere svetim ocima, podrižnicima ispovjednicima, mučenicima, dobili pravoslavnu, čistu pravoslavnu vjeru, njihovim trudom i njihovom krvom, tako da danas, stojeci u ovom hramu, stojeci ovdje u svetoj liturgiji, treba da znate da stojimo na moštima naših svetih predaka, na njihovim moštima svetih Na, na njihovoj krvi, bratvi i sestri, na njihovom znoju, na njihovim svetim podvizima. A stojeći na njima, stojimo zajedno sa njima, na žrtvi Boga čovjeka, gospoda našeg Isuse Hrista, jedinog istinitog Boga. Jedinog našeg spasitelja. Tako da, naše prisustvo ovdje, jeste stajanje na čvrstom temelju, nepokolebljivom temelju, to jest na samome gospodu, braću i sestri. Iako budemo stajali na njemu, nas nikakvi vjetrovi neće moći da odvoje od njega. Nije ovo vrijeme koje prvi put biva izloženo iskušenjima. Govorimo o iskušenjima vjere, braću i sestri. Jer pored mnogih drugih kriza koje naše društvo doživljava i proživljava, danas to dobro obratite pažnje, to dobro zapamtite, ulazimo u jednu veliku krizu duhovnog identiteta, krizu vjere, braći i sest, pazite, ako tu promašimo, ako vjeru izgubimo, onda je najbolje položiti oružje ko hoće, Da puca sebi u glavu neka puca, ko hoće da se vješa nek se vješa, ko hoće da skače se solitera neka skače, ko hoće da se udavi nek se udavi, ko hoće da se drogira nek se drogira, ko hoće da bludniči neka bludniči dok le trube ne zatrube. Jer bez vjera istinite sve je smrt, sve je mrtvo. To je samo prevrtanje leša. Isti onaj što leti sa 15. sprata kao i onaj što se kupa u bazenu u podnožje tog solitera. I ništa živi nije on koji je u bazenu nego onaj koji će sa 15. sprata da padne glavočke na njegovu glavu. Bez istinite vjere obojica su leša. Leš koji leti i leš koji leži u vodi ali suštinski nema razlike zašto jer im je duša mrtva a kako može biti živa ako nema živu vjer istinitu vjeru to jest silu istinitu jedinog živog Boga i ono koji jeste izvor života tako da je pitanje pravoslavlja braće i sestre pitanje pravoslavne vjere i pravoslavnog življenja, to moramo stalno ponavljati, jer naš narod se tu malo izbunio, znate. Mnogi ovešavi za sebe govore da su živi, a nisu, nemaju. Pa gdje su kad je Bog tu? Gdje su nedeljom na liturgijama? Gdje su na praznicima? Gdje su kad je Gospod prisuten? Ako je živ, pa bit tu. Ako je ruka živa, pa bit će tamođe i glava, bit će će trup, što kaže Gospod tamo će je trup, tamo će se i orlovi sabrati. Gde su danas živi hrišćani? Evo danas. Gde su danas pravoslavni hrišćani? Evo danas, na pobjedu pravoslave. Ako nisu ovdje dvije slave, sa kim slave, na koji način slave, ako ne ovdje na i u sabavu, u crkvi, u liturgiji. I time pojavljuju Da nisu živi, nego samo da misle da jesu. Još nešto, braći i sestri. Obluka smo se kao narod. Obluka smo se kao narod i ispadu smo gubavni. Velika guba u narodu, braći i sestri. Mnogo gubavaca, duhovnika. U šta sve ne vjeruju ljudi. Kakvim se sve banalnostima ne bave. U kakve sve gluposti ne vjeruju i gluposti i opasne stvari. Klanjuju se i dolima. Klanjuju se i dolima, vjeruju lažovima. Kažemo, lažovi mislimo na žrečele satanima. Jer kogod služi satan i on je lažov. Jer mu je otac lažov. Kako ga je Bog nazvao. Gospodje Džavove nazvao lažovom. I otcem lažovom. I kogod važnu vjeru i zove na nju važovje i sin je džavolji. Pazimo se, braći i sestre, kao narod smo se ogubavili od njihove gube. Mnogi vjeruju i mnogi se klanjaju. Danas malo ko sluša crkvu, malo ko pita sveštenike, pita ga ali kad je džavo već ušao i stavio tompus u i izbacuje dim kroz tvoje nozvaro kao bos u tvom domaćinstvu u bivšem domaćinstvu i onda dolazimo kod sveštenika onda dolazimo kod svetitela kad dijete počne pjenu nauj da ispušta da vrišti da pokušava u samoubistvo onda se svetimo svetoga Vasilija onda se svetimo crkve kad počnu noge da nam se tresu i svijest da gubimo i zdravi um da nemam e onda u crkvu onda ovo. a šta onda, kako ćemo onda tada prvo često i kasno bude i onda to neko treba da nosi da misli, da gura da vuče nije to ni fair braći i sest a demoni se smili i sprdaju nemao mi mnogo snage ljudski element, nema mnogo snage moramo tu da rosuđemo braći i sest šta mislite vi da je ovako sveštenicima danas sa narodom, nije nije nikako ovako. mnogo teško, mnogo naporno, neposlušan narod, neposlušan i neobrazovan duhovno Bogu divaj narod, o prostitavim izrazima nije to nikako obriježanje prosto govorimo o činjenicama, Bogu divaj duhovno braći sest pa zar nije divaj se uopšte ne pričešćuje ko se posti ko ga nema na liturgijama, na praznicima, ko ne živi doslojno svoge prizvanja, pa zar nije divaj? Da ne govorim onima koji se kvanjaju lažnim bogovima i traže pomoć od džavog, žive u brodu, razvrat, pa i uopšte, žive u porodcima, pa zar nije divaj hrišćanin koji živi u porodcima, alkoholičar, narkoman, Strasveni pušač, stomak ugodnik, onaj ko svjetske informacije bukvalno prima, kažu nam ljudi, ne može bez televizora, čovječ. Ne može bez televizora da živi. Proba 1, dva dana, ima strašnu borbu, podvijek. A je to hrišćani? Je to Sim, Boži? Je li on u sebi ima duha svetog. Je on obučen u Hrista, pa Hristos gleda televiziju? Da ne govorimo o svinskim strastima i demonskim padovima, u blodu, u preljubu, u vraćanju, u gatanju, o strastima duhovnim, o zlobi, o zavisti, o osuđivanju, o govaranju, o laganju, o kraći, o psovanju, o gnjevu, o srebroljubju, o dugi, Hristos vaskrsa vam je duži. O gordosti, o, o sujeti, o taštini. To nema veze, braći i sestre, sa hrištanskim vrovinama. To nema veze sa našom vjerom. Sve to treba da se iskorijeni, da se promijeni. Zašto? A da bismo se mi radovali pobjedi pravoslavljima. Jer mi treba tu pobjedu da ovapotimo u nama samima, braći i sestre. Pravoslavlje i ta fešta pravoslavnih treba da zazvuči u našem srcu, oslobođenom od strasti, a svaka strast, braće i sestre, jeste i do. Kako mi možemo se radimo povedi pravoslavlje, ako smo u srce umjesto lika, neruk, nerukotvoranog lika gospodnje, ugradili neki drugi lik, pa makar to bio i naš lik, To je idol, braći i sestri. I tamo ne može da se svavi pobjeda pravoslavlja. Jer pobjeda pravoslavlja je tamo gdje je Hristos sve i gdje se njemu sve prinosi, svaka misla, žele, osjećanje, sav život svoj. Tamo se raduju pravoslavlji. I kako kaže sveti Grigorij, pa vam u besedi na ovu nediru, Kaže tamo gdje se živi strastno, tamo ne može biti dobra vjera. Strast i život u strastima kao posoderac ima krivu vjeru. Što mi se plači sesa. Zašto se mi danas toliko odričemo crkve? Pogajte na odgovor. Kao da je besloverac. Kao da je besloverac potpuno ne reaguje na crkvu. Se malo ljudi, nemojte se zatvarajte ovo, ako je crkva puno, nije to ništa, braća i sest, to nije ništa, koliko naroda ima. A zašto ga nema? Zato što živi u strastima i u grijesima. Šta mislite da je ovako doći na viturgiju? Nije. Strast je kanđa demonska, a misliš da će demon da te pusti da odeš na viturgiju, da se pokloniš Kristu. Neći. Pustit samo ako proceni da će ti odlazak u crkvu, i sve to pričešće biti na sud ili osudu, e onda će te poslati u crkvu, kao što vračari i gatari šalju narodu crkvu, pa kaže idi, kaže, pomovi se svetom Vasijelju Ostroškom, idi, kaže, pričesti se. A znate šta to znači? Idi i umri sa Bogom u ostima. Idi, ubij se Bogom. To djavo šalje jer zna da njemu poslušanje vršiš, pa ideš da se pričestiš, pričestiš Hristom. Ne zbog poslušanja prema Bogu, nego zbog poslušanja prema demonu. Ispreda se s tobom. Pošaljajte u crkvu, pošaljajte u svetog Vasilija ili bilo koju svetinju. Pošaljajte da se pričestiš, da piješ bogojalinsku vodu. I, i prazi se iza tebe i raduje se tvoje pogibi, kada Gospod nekako ne izvuče i iz izstezam ki klopke. Tuamo se broči sestre strasti, griha jer zaposličime u krivu vjeru. I zbog toga narod nam je danas u velikoj krizi broči se. U velikoj krizi vluje alarmantna situacija. Velika vluga je alarmantna jer bojimo se da će dober dio naroda i spasti iz okvira, nažalost, dober dio je već isto iz blagoslovenog okvira crkve spasonostnog okvira crkve riječ iz blagoslova Božije predat se zverima adskim i duhovnim vucima zbog toga dok ima vremena, evo i poslije dobro vrijeme jova ova nedelja nas poziva da se vratimo crkvi braći i sestre da se vratimo svojoj liturgiji da se vratimo svojoj kući Da svojim svetim predsima, svojim svetim ocima, svojim svetim tajnom, svojome gospodu, svojoj liturgiji. Ali nemojmo sami i nemojmo na pamet, nego pitajmo, braćo i sestri. Mnogi od vas dolaze u crkvu, ali neće da pite. Ko da se pričeste? Vjerujem da mnogi od vas danas dođeš i da se pričeste. Ali ne znaju, braćo i sestri. Nemojte me... Ne znaju ni šta je pričešće, ni kako se priprema, ni čija je to krv, i čije je to tijelo, ko je taj, čije, čiju krv pijem, znate, popićete krv Božiju i tijelo njegovo, raspeto, probodeno, umrlo pa vaskrsuo, dođemo, popijemo, niti znamo ko je, ni šta je, ni šta je govorio, ni šta je zapovjedao, nikakva mu je volja sveta, ni šta on traži od nas da bi mi mogli njegovu krv da primimo u naš krvni sistem prosto dođemo prva je medelja posta postiću malo, pričestit ću se idem ja svojim poslom ma nije to samo tvoj posao to je zajednički posao moraš da sarađuješ brato, moraš sa Bogom da sarađuješ moraš da pitaš da se naučiš sve to pričaš što nije šale, brato i sesto je vrlo važan trenutak trenutak od koga nam vječno zavisi vrlo važan i traži pripremu, traži ozbiljnost traži strak i traži što je vrlo važno takšnu vjeru gospod hoće ne da ga zoveš mirkom, markom ili nekim drugim imenima, hoće da ga njegovim imenom Isus Hristos Hoće da vjeruješ u njega kao Sina Božijeg, jedinorodnog, od oca rođenog prije svih vjekova. Hoće da vjeruješ u njega onako kako te pravoslavna crkva pozira da vjeruješ i kako te uči. Hoće da imaš pravoslavno vjeroispovjedanje da bi mogao da ga primiš. Jer tu vjeruje on otpije, bratvi i sas. Ne možemo se pričešćirati ako vjerujemo i ovo i u ono. Ne možemo, broći i sestri, ne moramo, znači nije u pitanju prisila, ali ako hoćemo, onda zaista moramo. Moramo vjerovati pravo svojom. Zbog toga još jednom pozivamo s ova nedelja, da se više učimo od našoj vjeri. A neko nas tome treba naučiti, broći i sestri, a to je crkva Božija. To su e, sveštenici i episkopi i naši sveti oci, zbog toga je vrlo važno. Ponaramo to. Da se češće nalazimo ovdje u hramovima. Što to znači češće? Pa minimum jednom nedijednom. Nedjeda je dan neradno. A zašto neradno? Pa da bi obavili važan posao. Da bi bili na liturgiji, čuli nešto. Naučili nešto. I iz nedelje u nedelju sve bogatiji, sve obrazovaniji, braći i sestri. Sve pravoslavniji. Kako će se obrazovati jedan put u godinu? Dva puta u godinu. Pa našto to liči? Pa probaj da završiš kurs. Probaj auto da naučiš da voziš tako. A kamo da prebaciš sebe iz Ada u Carstvo Nebesko? Pa auto ne može da se vozi bez kursa, bez redovnog pohađanja. A oćemo iz Pakla u Carstvo Nebesko, a uopšte da ne dolazimo na tečaje, na učenje, Kako dušu da vozimo i tijelo da prevezemo i spakle u raju i smrti u život to je velika ložnja braću i sesto kasno je poslika duša izađe iz tijela nema pojma šta se dešava puca oko nje prostranstvo duhovni svijet duhovna ranost otvara pojma nema nije ni znave da to postoji i onda počne da drhće da cvokoće zlubima hladno nema tu plote duha nema blagodati Nema vrlina, a vidi tijelo dolje leglo, mrtvo, na operacijonom stolu ili na odru mrtvačkom. Rodbina oko njega prevlači, presvlači, oblači, kupa, a on van njega i gleda u tijelo i gleda oko sebe duhovna rava. Šta ovo sad bi? Kako se sad vozi? Kuću, kako ću? Kako se mijenjuju brzine? kom pravcu da krene. I to malo vremena do posljedja pitanja i onda se na žalost, i odgovor nameće u vidu crvnih demona koji odlično znaju put ka adu. Angel i nebeski, šta se sa tom dušom? Ništa u njoj, Božija. Nije htjele. Nije htjele. Moga, ali nije htjele. Htjele je stalno slast, slast, slast, strast. Htjela je zemlja, a sad ni zemlje nema. Htjela je da zadovoljava tijelu i tijelesnu pohotu, sad ničega nema od toga. I onda demoni dolaze prepoznavšu svoj prijem ovole grabe i odnose u tamu preispodnju. E tako, braco i sese, završava duša onoga ko nije učio kako se vozi ne po asfaltu i jake mašine nego kako se duša vozi šta je jaka mašina u odnosu na dušu gdje možete odvede mašina, avion, rakete to je sve ovo kao braći i sest duša treba da pređe nebeska prostranstva treba da vrta krivine kroz mitarstva demonska treba tu vješto da se vozi tu ako jednom sletiš nema više koda te diža Iako te na carini zaustave sa pogrešnim prtljagom, to je strastima, nema dalje. Tu si stao i tu ti vječnost počinje mučna. A svemu dobro nas uči crkva pravoslavna, uči nas i spremana za taj trenutak i uči nas kako se vozi, kako se duša vozi na točkovima tijela, braći i sestri. Ali početnju se uponavljamo Da mašina upavi, jeste pravoslavna vjera. I njeno predanje, njeno ispovjedanje, koje je sumirano, fokusirano u simbolu vjera. Vjeruje. Simbol vjera koji su na svjetli oci iskovali svojim zlatnim rukama i predali u nasledu. Tako treba da vjerujete. Koliko od vas ovdje ne zna simbol vjera? Na pamet, Ne da čita vjerujemo jednoga Boga, Otca, Svedržitelja i sve što svijedi. Ima li ovdje koji da ne zna to? Ako ne zna, u opasnosti. Ako ne zna simbol vjere? U velikoj opasnosti. Kako će živjeti po vjeri ako ga ne zna ni izgovoriti? na žalost ima ovdje sigurno i oni koji ne znaju šta je simbol vjere. A on je važniji od imena i od prezimena. Važniji od džeda i od prađeve i od čukun Jer nas vodi Ocu nebeskom Bespočetnom Ocu nebeskom Važniji je od moga imena Simbol vjere Jer kroz njega i naše ime Postaje vječno i zapisan u knjigu života Zato naučite i simbol vjere Bracu i sestri Pa ako vas pitali, U koga vjerujete vi Sad se aktuju na ta neka ispitivanja Pa pitaju Ko si, šta si, čiji si, U koga vjeruješ Da imate spremno, bracu i sestu, ko spita u koga vjeruješ, da mu kažeš u koga vjeruješ. Ima jedan brat, pitali su ga ljudi tom profila u koga vjeruje, pa kad im je simbol vjere, jer ga je crkva naučila kako da vjeruje i sveti oci, pa kad taj simbol vjere i to na pamet, kao da im je sunce ušlo u stanu. Vašili su se, braći i sestri, od tog mladog čovjeka, iako su to bili dosta stariji ljudi i vrlo blješki u tim raspravama. Ali kad im je rekao simbol vjere, začutali su ogromna sila iz tih riječi, pravostavani simbol vjere, sile duha svetove, tako i mi, braći i sestri, I na ga ispovjedamo, naravno svi zajedno, ali da ga znamo uvijek. I ako, je, ako nekoga interesuje, kako vjerujemo i u koga, da mu svi jednim ustima i jednim srcem odgovorimo, imajući u vidu na nas otac, sin i duh sveti slušaju i svi njima, nje, njima ili njemu odani i angeli i sveti, da i mi odgovorimo danas na da Dam pravoslavljaka. Da vjerujemo u Otca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednoslušnu i nerazdjeljivu koje se kvanjamo u crkvi pravoslavnoj i danas i s jutra i daj Bože u vjekove vjekova i u beskonačnoj vječnosti. Amin Bože daj. Amin